Välkomna, till sektion G-podcast, avsnitt 17 Det är jag, Håkan Maxe och Jensli Andersson som kör Och snackar igenom lite från matcherna som har varit Tre matcher sen sist, Växjö, förlust 2-3 5-1 vinst borta mot Tove och en 2-3 förlust i tisdags mot hur, Hur sammanfattar vi det här? Katastrof! Ja, ja men det är, det, det är lite katastrof. Man alltså man kan inte säga så här, vi vann mot HV. Ja, det känns ju som vem som helst kunde kunde vinna mot HV som de fann, befann sig i den formen. Men det sättet de förlorar på, att jag tror att de måste vara lite ovilliga. Jaha, nu senast började de bra men det de tappar spelet och tappar in Mål i slutet av första perioden Och det är andra perioden man inte bra Så, mm. Ja De har haft två Både mot Djurgården Och Växjö och sen Vadde Mot Luleå också va Och de hade 1-0 mot eh, läxan här också Men jag menar eh, mm. om man... Ja det Och det är mycket individuella misstag som gör det Och det är det som oroar mig lite Det här stabila försvarsspelet Det känns som att de slappnar av lite emellanåt Och då Som säger då, När han var borta där och liksom, Då blir de väldigt sårbara Och nu ser ju sist Ja alltså det Jag tycker det Det ser inte bra ut Som det har varit innan Men är lik förbannat så tuggar vi Vi får ju poäng i varje match Så vi ska ju inte klaga att vi har kanske blivit lite... Bortskämda? Ja, lite grann va? Vi har vant oss vid en helt annan nivå. Men för ett antal år sedan hade vi varit jättenöjda med de här poängen. Mm. Liksom så, oh, titta, vi till poäng. Men nu, bara liksom, vad fan, titta, vad är spelet? Vad, liksom, vad är det sysslar ni med? Sen nu sist, jag har 2-0 mot Djurgården, så säger du och slår en puck sargen, som sargen. Ja, det var ju helt... Alltså lite blev De spelade in sig i hörn. Och, ja så vips. Ja, jag tänkte bara satt att i inte Ja det skulle inte vara det. Blev två blev 2-1. Ja men kolla växer på matchen. Eh, I slutet. Istället för att skicka ut pucken. Så håller han på. att tar han emot den istället. Eh, Everberg. Och sen den här utvisningen. I sadden. När de gör det här juniorbytet. De ska göra som de kallar det. Eller eller vad det nu kallas De öppnar ena borstdörren Och sen ska den sticka ut Från den andra borstdörren Men Sjögren han uppfattar nog inte det För jag tror det var Sjögren som inte hann dit Han måste tänka på mig Nej det var inte jag för att det var det sa, ja, men då, De var inte tillräckligt snabb i alla fall men, jag menar, han var ju Fem meter ifrån. det är mycket sådana grejer Som har fallit av avgör Och det som är lite mer Som jag är lite orolig för här de vinner ju ingenting i sadden. Och inte i straffar heller nästan. Emma får ju inte straffa. Alltså, jag tror. Alltså, jag vet inte vad jag ska tro. Jag tänker så att de vill. Kan inte vinna i straffläggningen nu sist. Och, alltså jag gillar Daniel sa, Fantastiskt. Många sätt och vis. Han har spelts in och allting. Men han är ingen straffläggare. och Så är frilägespecialist. Men du alltså, ser... att jag, menar, vi har Anton Bengt som förstrafflig. Men han är en tryckt in en puck så, liksom, så var det riktigt snyggt så. Men nej, han fick inte ska han se lägga en Nej sen hade jag nej, Exakt, jag, jag tänkte på det Att det ser så håglöst ut Det är så bara typ på Dick Axelsen i går När han lade sin straff igår. Man bara tänkte, han vill ju hellre sitta i båset Och ta Eller gå ut i onklänsrummet och ta en kopp kaffe Eller något Det var ju alltså, inte någon Det var det löser inte i ögonen På han och liksom, han bara Liksom sådär, om man kan kalla Lunkar fram på isen så gjorde han <laughs> Ja, jag håller med Alltså det, så, Men ja, ja. nej det, det var ingen bra strappligning Uff Det var ett väldigt snyggt med som Linus Andersson gör. I Djurgården, det får jag ju säga Ja, absolut uh, Nej, sen uh, Det positiva kan jag väl Nästan tycka lite, det är Linus Jodin mot Djurgården Jag tyckte han var duktig Visst, var han. han våga alltså, Som ett mål som man gjorde nu sist, eller mot eh, senast självförtroende. Han drog och snurrade ut någon gubbe här igår i jordförsvaret och lite gick gärna försöka bryta in en gång och så framför Det behövs inte mycket för att få ett bra självförtroende. Lam har vågat hålla i fucken. Det var ju kul att se. Mm. Alltså, jag tyckte, gör man så också, säga, jag har byggt och. till jag har varit lite så tydligt Karlsson. Alltså nej. Men han var riktigt bra nu mot ju uh, för Det får jag faktiskt säga att han gjorde en stabil bra insats. De kommer uh, ju, i. De kommer ju att behålla honom här. Men ja, var, åtminstone en vecka till. Men ja, men, inte, men alltså. Om vi ska gå in på det här på nästa punkt så är lite skador. Tambellini, Adam Medström, Ekestal Jonsson, Pallola och så Brejstedt, vi stannar är på väg tillbaka alltså det är ju det är inget som är båta. nej men, li, lite synd om Lukas och Jonsson, han har väldigt lite av en hackkyckling hos många, så att det är rätt många om han inte kan spela utan till Monique får, får spela, eller Samuel Johannesson så det är många som ja, Samuel, oh, Johansson. Samuel Johannesson ni är hemkallad ja för att spela. Um, sen har vi, om vi nu ursäkt ska komma in på. Templinisk var där verkar inte vara så bra. Och gäster inte heller. Ekestål var väl lite. Han skulle följa med upp i alla fall. Han åkte med upp idag tror jag. Om de mått idag tror jag. Sen var ja, det en annan det. som var med på bussen upp. Ja, just det, Marco. Marco Kasper, 16 år, österrikisk juniorlandslagsman som var med i UIV-mannen. Han åker upp och ska kanske få vara med och debutera. Det är ju häftigt. Ja, det är Man, hopp Man hoppas att det ska gå riktigt bra. Men för mig, om jag skulle vara lite cynisk så de slänger in och juniorerna och plockar ut förutom Linus Jodin. Så är det Tim och Nickel och Marco Kasper. Och det är, är ju importer på juniorsidern. Tyder på att det inte är den starkaste Juniorsidan I Rögle som de har På sina svenska spelare sina alltså, Det, det tråkiga är ju egentligen här alltså, För Rögle Om man ska ta juniorverksamheten snabbt menar, Både J20 och J8 J18 ledde ju sin serie Och J20 låg två år tror jag Alltså mm. så Det är ju det är jättetråkigt För ungdomsverksamheten. Det här var ju det var ju lite på gång om man säger så. Nu ser ni det som de säger, det är inte mycket svenska som. Så... Därför, då måste jag ju få en åsikt där. För jag vet ju att eh, min sans spelar och Turing har lånar spelare från både från grövl och från eh, Malmö och de som är toppspelare. liksom som än och så kommer ner spela dinonet. De dominerar inte på något sätt. Utan de, de gör en famil men inte får glänsa på något sätt utan ja hänger med. Mm. Och då kan man tänka sig om det är, de, om det är toppen av G20-spelare som hänger med. kan man tänka att de svårt de andra i Division 1. så får de andra de får hänga med i Division 2 kanske. Yeah. Det, är inte, det är inga XFL-spelare på den nivån inte. Ja, eh, om vi tar lite juniorhockey här. Jag har en liten eh, en polare som var skrapspelare i Hanhals. Och de gör ju precis likadant Nu har de ju lånat in Från frölunds J20 mm. Och vad gjorde Frölunda då? Jo Då ville de Eller så har de till så att J20 tränaren Han är med i båset i Hanhals Så han ser till så att Frölundas J20 spelare De ska spela hela tiden Och så får alla de andra bli åsidosatta Och sen då det för signaler Ja det är inte heller rätt någonstans så. Nej det är fruktansvärt är det. Men ja det var i alla fall lite juniorroket Fick vi in det också idag <laughs> Vi får in allt helt plötsligt. Ja och eh, När eh, I söndags Så kom där Ett nyförvärv Eller blev det klart med ett nyförvärv en kanadensare Joey LaLegia Tror jag uttalas Ja han ska användas som forward men eh, han är i back från början eh, Intressant, det är faktiskt en smart värvning om eh, han är duktig Ja alla, alla, alla värvningar som är bra, de är ju alltid är duktiga Ja alltid men jag tänker ju framförallt att han kan spela på de positionerna Han kan spela egentligen på vilken position <laughs> som helst och det, Förutom ja, målvakt men... då men, alltså, men liksom, cirkets typ. kapital vi har alltså, om, man liksom, om det är någon som går sönder Och så får vi Och alla får vad som kommer tillbaka Då, liksom, ja, men då kan vi använda Han som back ja, Det är ändå en tuff Konkurrenssituation där också När alla är friska Men det är det vi de sällan nu Jag Har han varit nu i, I match mot Djurgården så kunde han få spela Dubbla byten Både som back som som får Så mycket folk de skal, som ja. ska sig Han får ju får säga inte vad med här nu För en 10 dagar kanske Något sånt här är det i alla fall eh, Vi har ju två kommande Matcher Men, ma Jag måste ju kommentera värvningen lite där för Det är som typisk eh, mm. Abbott-värvning Man ser de andra lagen här De bara namnkunniga spelare som Från AOL eller, liksom, eller talas om Ja liksom, på något sätt som ja, hausas upp. Och så, det är det aldrig med. Så det är liksom någon som har spelat college hockey och sen kanske inte riktigt slått igenom någonstans. Inte riktigt fått de chanserna som stjärnor. Liksom, ja, det är en spelare som kommer kunna blomma ut. Det är aldrig liksom så. en färdig spelare. Det är en enda som har varit en färdig spelare Christian Thomas. Och det gick rent åt helvete. Ja. Yeah. Alla andra, alla andra har varit liksom så, ja Vem är det? Liksom man bara får, får Sitta och googla för man aldrig sånt men de är ju bra spelare Absolut Jag kan ju nämna där Också att De jagar ju En center Det är prio 1. Har jag förstått Och fått till mig också att Det ser jag dem som jätteviktigt här. Och det kan ju och jag har ju eftersökt hela säsongen så att, mm. Ja De växer inte på träd Nej bara Men sen är det, det ju Det är ju faktiskt lagens marknad Eller så här, klubbarnas marknad nu. För att spelarna vill ju spela Så ser som alla ledgen Eller har inte spelat på åtta eller nio månader Mm. Nu vill de ju bara in spela De spelar ju för fan för en sportstyver Nästan De hade det var ju som Chris, de hade aldrig haft råd att ta hit han Om det hade varit en normal säsong Ja, frågan är Om, de var, om det är så, att vissa kan inte alltid vara så Oh jag vill spela Att de går ett år utan att tjäna pengar Det är inte säkert häftigt heller För det kan inte ha någon kassa Om du är ishockeyspelare I Nordmöka Nej Så är det ju så där, där finns så många find att göra. Du ser mig på alla klubbarna som varvar Hej i vilt nu. Fast de ekonomiska ekonomisk kriser. De har inte har några pengar. De, så har de alltid pengar till att varva spelare. Tittar jag här för Brynäs så HV har vi inte varit dåliga på varv och spelare. Och Malmö på sitt sätt. Och, I så sätt bankrutt men ändå varvar hur många som helst. Ja, jag hörde den... Senaste nyförvaret till Malmö. Jag vet inte. han transatlanten där? Jag vet inte vad han hette. Uh, ja, ja, jag vet inte. Men menar Nummer tre eller fyra var han ändå. Ja. Jag vet inte. Jag kan inte. Helst. Den hade i alla fall röligt tackat nej till i alla fall. Den spelaren ville de inte ha. Får vi se om det var varit bra val eller inte <laughs> att tacka nej till. Jag kan inte hans namn där, men det är inte, inte hans namn jag ska kunna. Nej, så, men om vi ska då fortsätta lite. Vi har ju två matcher till denna veckan. Vi har ju den här nu back-to-back-mötet som man kallar det. Och så på lördag har vi ju luger. Vi åker ju som sagt mycket sargad eh, trupp. Ja, kan de ta poäng bortom ett jordgård med den truppen så det känns som en mirakel. Ja, och sen så jag, ju läste gärna innan idag, att jordgården hade också, det var Josefsson och en spelat till som hade fått jamskakning. Alltså Josefsson såg jag, han fick en tackling av Sejder på blålinjen som han, jag tror 7000 Sejder fick mest ont av den, han blev ju rätt papp för att vara tacklad. ja. Sen var det en hjärnskakning till, ja, till Som jag inte heller kunde vara med Så det är Ja så det är det lag Såklart Men Ja vad tror vi om Det blir oerhört tufft På hans Hov Det blir ju likadant sen när vi ska möta Luleå också, så att, Om vi inte får tillbaka Några spelare och det ser ser ju inte så It Palula Elström, Tembolini Var ju borta hela denna veckan I alla fall Ja, priset kan vi inte heller räkna med Nej, kan vi ju inte Så att det är Kristall Jonsson i så fall Men Johansson, Johansson får ju spela Eller Nickel, Vi får väl se hur det blir Ja, alltså det, Men det var ett gilla läget alltså, Man kan inte tycka synd om så Jag tror att man får en annan chans att kliva fram Så var det inför den här säsongen Åh, Brutén en från och om man vill försvann och Cody Curren försvann Hur ska det bli? Jo oh, det blir ännu bättre Nej, man såg ju lite Och sen i Mot Men det blev alla de här skadorna så, Det rörde om så himla mycket Så det blev ju alltså Det var ju, ja, en, det fick, en, det var fick, ju Erik som fick spela i två kedjor så det liksom. Ja det kan man ju och, äh, De spelar ju hela tiden tyckte jag Mm. Så att, och de fick, gick ju oerhört mycket I sista perioden Ryfors och äh, mm. Eberbergkedjan Ja, nej vi, vi får hoppas på att, uh, att de orkar och Att de kliver fram och att de överraskar oss och mm. ägnar till Antingen Djurgården eller Ludo Speciellt Ludo är väl skönt att till på Bortaklan igen Ja, det här har varit Ja, det var detta lilla. Ja, du, jag måste ju få en avslutning då. Ja, det är så den, den är ju är lite sen då. Vi, bruk, vi har ju haft, så, vi har haft veckans snackis. Mm. veckans snackis, Nu är det lite för sena för vi har dratt ut för att vi inte träffats och kunna podda. Men Peter Andersson. Peter Andersson och Stefan Klocka har sitt Den är ju omtalad. Jag... Vissa tycker, jag tror att Stanley Lindström, nej det var det inte, det var nog. Vikgård tyckte att det var bra och tog sig ut på sina spelare, både två och så. Jag tycker Peter Andersson är patetisk. Jag har alltid tyckt det. jag tycker att han är burdös, jobbig. Alltså jag gillar inte honom, det har en ny med att han har spelat i Malmö och tränat i Malmö. Det har Hans stil, jag tycker inte den är acceptabel. Ja, det skäms. Jag undrar att har haft en tränare som beter sig så som. Du har sett en tweet, hoppas jag. Ja, ja, jag har sett den. Det, <laughs> jag tänkte rätt mycket på när han sa att han kallade klockare fegis så att han inte vågade stå upp och erkänna om det har hänt nåt. Det ska ju han snacka om. Vad har inte hur många Malmö-spelare som helst som har varit på Rögl spelare och mm. sådana här grejer? Han har inte ens. Han, så länge han var tränare i Malmö. Och när det var derby. Han nämnde aldrig Rögle som lag. Namnet Rögle. Han sa alltid motståndaren. Jag menar hur jävla patetiskt är det inte det? Ursäkta mig. Men... Ja jag tänker när. Jens som fick en tackling. Jag tror det var. Det var inför slutspeln. Jag tror Jens som fick tacklingen. Och det kommer inte ens att ha namn. Men liksom så, tog han var han så skadad. skulle gå ju... Järntrappan, allt möjligt sen spelar dagen efter två dagar senare. Ja det var inte det var det han, det var ju han den här andra. Han fick ju av den här. Ken, Matt, eller han mm. Carey i Rögel. Ja, med Carey var det. Ja. Lerby, vad var det som fick? Eller Lerby, okej. Okay. Ja, det var inte solson som alltid. Nej, ja, Lerby fick den och så gick skulle och Jan järntrappan och så tre dagar efter spelar han match. Man bara. Vad sänder det för och så här, jag Nej, jag säger. knip Trite. Ja, det, det som snackis två på det sen. Det blir ju Skellefteås eh, Twitterkonto. Som fick stängas. Ja, det var det kanske. Jag vet inte. <laughs> det var väl då något sånt. Att, eh, jag kommer inte ihåg att de drev ju med den här intervjun. Och, mm. Ja, det gick, gick lite över så jag fick tonårsvarning på dem. Det, det här var kul, men. Ja. Ja, men då har vi en annan liten snack i sossar förresten. Ja, i mitt zoom, som man åker på i två minuter. Ja, men, det, är bara, ja. det är bara domarna som tyckte det. Alla andra expert och allting, de fattar ingenting, alltså. Vad är det? Jag har sagt ja, men, mig, vi skulle inte men, gnälla är, på domarna, det är det är... men. Mm. Det var inte riktigt som inte taket och den han ja. typ det, ja. det är ju en klokvärm, men det var ju som bara mest som sa Efteråt ja. jag, spelar ja, jag gör ju bara det jag ska jag tillsagd att göra, jag ska gå ut och tackla och sånt. Och sen hur de bedömer mina tacklingar, det kan jag inte göra någonting åt. Så att, Aj, ja, det Det finns en del. Det finns alltid någon massa snack, Ja, vad vi tänker på. Så är det. Ska vi ha tro på Jigge i mål imorgon? Rätt roligt. Ja, jag tror det också faktiskt. Något tag sedan han stod så tar de. Jag tror de får. Antingen står båda och står de bara sen, kanske. Mm. Det här var väl tre matcher nu i faktiskt tror jag. Så att det är nog läge va? Mm. Ja, jag säger, vi har kanske ens äh, bästa målvaktspår äh, framför mål. Vi har kanske inte ens äh, bästa målvaktspår bakom mål. Men Jigge går inte ut så mycket. Nej, Så att det är Tack positivt Yes Så är det Vi är hoppas på Lite poäng här Fast det ser ja, Det är lite tungt Skademässigt men det, det, Vi kan inte vara skadefria en hel säsong så är det. Vi brukar alltid börja med att vara skador på vår säsong Men nu har vi kommit i mitten istället Så att, ja vi hoppas att De blir friska här Annars får vi och nästa avsnitt så kanske vi har ytterligare ny för vem vet. För ja, det, det det. jobbas febrilt i alla fall, det vet jag. Mm, så är det, jag kunde ju haft. Jag hade lite droppat ett namn som man kunde, som sa att de skulle kunna värva. Jag sa bland annat Djurgården släppte ju Dominik Buck och det var ju inte aktuellt överhuvudtaget. Jag klar, på. Vi ska spela jag AOL Chicago Wolves. Ja, jag har ju liksom Ja, jag ska inte gå in på varför han släpptes Nej, sen... jag Där finns Där lär ju vara någonting På ingång, för där finns eh, Lite förfrådningar Om reklamtryck och sånt På tröjorna, som vissa Företag har fått, de är intresserade av Att vara med på, och synas De har ju alltid lagen för all, Eller sub Sponsorerna får ju köpa platsen under siffrorna. Och där är ett företag som har fått förfrågan om nästan ett tilltänkta nyförbund. Ja, det, det är inte Ryan Lash. Det kan jag tänka mig i alla fall. Ja, jag vet inte, men ja, vi får se. Så att det är på ingång i alla fall, det där. Så att, yes, så är det. Ja, här, vi slutar den där va? Ja. Gods that are nine time to go from